Aguzentzuleak Donamartzak herritarrak g 5 kontra mobilizatu dira iragan hastean. Eramaiten duten bojuka partikatzen dut eta G5a erabiltzen dituzten argumentuak ere bai. Afera hontan iduritzen zaut g 5 teknologia inposatua zaukola. Ekoizpen kontsumo mekanika erraldua martxan jartia dela herritarrek zer nahi dugun solastatzeko astirik ukangabe. Berdin sektore batzuetan baliagahia izan daiteke, medikuntzaan edo, araioetan edo, baina gure eguneroko bizian ez dut behar ordurik ikusten. Gainerat, jakatu nahi daukuten manera bortitza atsemaiten dut, eta araberako oldartze gogoa pizten du. Lakarra ainiza eta gamarten ere bergisako gai batek ajanguratzen gitu. Ez dugu oraino geboxta solasgai, baina bai ge laua. Omen guneka, Sakelako telefonoa ez da denetan ongi pasatzen, eta gune xuri horien ezabatzeko, hogeita amar metro gorako jaga bat, antena bat, nunbait jagina nahi du TDF enpresak. Tele de France, enpresa publiko bat bat zen, fite privatizatua izan da. Irati eta telebista edatzeaz harturatzen da, mainan ere, sare numeriko eta fibra optikoen zabaltzeaz. Frances gobernuak bere lujaldean bors mila haga jartzeko baimena eman die eta motivazioz beterik horretan ari dira. Txiste edo karikatura bat idori badu ere, huna gure kasuan nola pasatu den. TDF enpresako ordezkari bat, eskuinezker bere antenaren zat egokialiteiken gune bat begistatzen ibiltzen da. Hautatu gune ortako jabearekin ahemanetan txartzen. Lur puska erosteko eskaintza egiten. Diru zama polit bat ere hitz emaiten behar ez. Segidan izen pedura bakarrik keskaz duten papehak presentatzen, interes kolektiboa gora ipatzen eta diskresiaz eta presan jokatzen. Biltzaje zabalago batean parte hartzea behartua bada ez du informaziorik emaiten ezbazaizkio galdegiten. Determinatuak ertzen da eta gehiengoa ez ados izanik ere bere elburruetarat helduko dela hitz emaiten du. Eriko Kontseilua ez bada ados ere, partikular batekin tratua egiten aldu bere antena hutsatzeko prefetaren baimenarekin. Hojela jokatuz dituzte antenak han hemenka pausatzen, sekulande baterik sortu gabe. Bea dugu ze hondorio inguramenarentzat uinen eraginak fendira eta baj. Ganartan ez da oraino deusekinik, bainan TDF-ko andere horrek diskrezian jokatu nahi baitut dut kronika untan aipatzen ispiritua zorozz atxiki behar dugu teknologia beji horien logikan ez da finitzedik beti sortuko dira asmakkizon bejiak momentu batez gure burua eta bizim mottua galdezketatu beharko dugu nola bizi dira zer bait eskaote dugu eta halaba da zer teknologia beji horiek izugajzko sorkuntzak izanik ere Beharrezkoak eta lagungagi ote zauzkigu gure eguneroko bizitzzan beti ezote gaituzte zepo batean txartzen, xail horretan joan no eta ezote dugua diendetasun gutiago,